Rugăciune pentru porunca și taina desăvârșirii. Doamne, Iisule, Iisusea, toate știutorurile, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă nouă, prin apostolii tăi, ne-ai Fiți, dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru, Cel Celesc desăvârșit este, ca să ne înveți ca semănarea prin desăvârșirei,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 fiindcă Duh este Dumnezeu și cel ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în Adevăr, adică desăvârșit.